Las o acabadas ocas están. As teas, as cabazas, que se están se aprender las tareas acabadas ocas están. Mi espíritu del ultramundo fulgor que ilumina dentro Silente voy a modillo en esencia vaya aroma. Silente voy a modinho, en esencia vaya aroma. boa coa música. Sabes a dónde nos vamos, Julián? Dónde vamos, a ver? Vamos a Rías Baixas, vamosnos a Pontevedra. Ai, que sintema rgo. Como dicen os portugueses, "quente vira quentedera". <risa> Moi boas tardes, Julio. Ola boa tarde, Am, Armando, eh, Manuel. Sí. Moit, moitísimas grazas por por acordarvos de min. Eh, moitas Hombre. Pues buenas tardes para todos los oyentes y seguidores Buenas tardes, Julio Buenas tardes, buenas tardes, gracias por estar ahí, Manolo Mira, quiero Yo... decir una cosa, Armando ¿Puedes coitar un poquillo de, de fondo? ¿Algo de sí, algo de, de... de barullo Bueno, porque esto no culturgal, un recinto ferial enorme Eh? bueno, enorme, grandioso para, para ser Pontevedra, onde se está falando somente de cultura, de cultura, de música, de, de literatura, de poesía, e sí, sí. libros, é todo o libro, e <risas> entón, pois, o, o libro que editado uh, a nosa asociación Rosalía de Castro, eh, sabes, de poesía, sí, sí, sí, sí, sí. conté todo o libro, pois, pues, presentouse aquí no Cultura Gal, eh, dúas caixas que tiñamos de libros xa desapareceron, o xa sea, <risas> Pues eso, bueno, eso es muy buena noticia, ¿eh? Eso es un éxito, claro. Bueno, aparte claro. de éxito, pues claro, que nos claro. enche de, de satisfacción es precisamente a, a, a nómina de poetas que, que, que, que recoge ah, claro. ese libro, ¿no? Hombre. Y entonces, para no ser un placer, yo, no sé, le veía una hora o casi media hora, bueno, un, un, un, un, un, un, un, un tiempo asinando libros porque querían que el coordinador estuviera ahí asinando y <ríe> dedicándole. Claro, Pero, de verdade, a satisfacción máis grande é comprobar que a Asociación Rosalía de Castro está moi valorada Hombre, aquí, que sí. aquí, aquí, aquí. entón, pois pues eso... Pues, pues, non era, mañán... no era boa, Xulio. Sí. Grazas, gracias, malo. É unha gran en, noticia. Entre, entre nos de satisfacción, non a mín como sí. coordenación a, a entidade de Rosalía de Castro, pues, pois o que valorase moitísimo, e eh, ao mesmo tempo de que se valor. moitísimo, tanto é así que mañán uh -huh. recuncamos ás 13 horas 45 En uh, no, dos, dos grandes poetas premiadas no noso certame de poesía recitarán poemas da, da súa autoría aquí ah, vale. eh, representando a Rosalia de Castro ¿verdad? Ostras que ben vamos, temos sí, que sentirnos sí, ledos temos que seguirnos agarimosos eh, claro. de, de pertenecer a esta gran asociación cultural como é eh, a de Rosalia de Castro Pois, outra cousa, outra novedade que te, vos quero dicir, bueno, novedade hasta certo punto pero eh, moitísimas persoas de grande renome e importancia pois pediron mm, ter contacto conosco para poder participar nas nosa radio, polo tanto tes sabedes, levarei aí contactos arraudables abundosos para que os nosos ointes coñezan as opinións e as súas eh, escritas e os seus sí, libros sí. Aseguro que vamos a disfrutar moitísimo, sabe? Sí, Genial. sí, sí. Eh, pois, eu tamén disfrutei onta tarde, bueno, onta noite. Ah, con eloi Caldeiro, non? Oh, oh, oh. Ajá. Que maravilla. Brat, o Grupo brate é unha... Sí, sí. É un grupo tradicionalmente bueno, que, que, que, que vai disfrutar a todo o mundo, claro. Que sí, sí, sí. Música ah, de raíz sí. de extraordinaria. Sí. Sí. Que esta música que estabas escritando era del. Pois pois disco que me fize un agasallo él, maravilloso, maravilloso. Pois nora boa, bueno, eu teño que seguir atendendo aquí meu taxiente, pero que vos Bueno. O, unha, unha satisfacción enorme, escoitei moi pouquinho aí, pero puxen os, os, os auriculares, eh, porque claro, non no, pouco tempo que me deron permiso para poder estar libre, pero uh -huh. estades divertindo vos tamén, eh? Tamén, claro. No, por no, por suposto. Xa sabes ti que a nosotros vimos a radio, aparte de facer o programa de falar de cultura, de enxernos de cultura e todo eso que eso tamén alimenta pues, sobre todo o enteleto pois pues, tamén disfrutamos claro que sí, claro que eso é es, o es máis importante, a satisfacción non sabe precisamente eso sí, que sí. os nosos ointes tamén disfruten do que facemos é eh, eh, bueno, partícipes de, ese, de esa alegría, porque eso tamén é alegría porque esa música é contaminante, non? sí, e tanto que é contaminante sí, sí, tanto grande. que sí Pois, Xulio, moitísimas gracias Seguís disfrutando eh, Díxome, Óscar, que hai que mandar yo esto, Para que o, o domingo pois Os poña en Radio Nerea e, e, e por aí Vale, sí, sí eu xa, xa, xa falei co técnico E quedamos en que eso hai que ponha de marcha Non, te, non vos preocupeis Que estarei o tanto para poder facelo No máximo, da... máis pronto as posible Venha. De acordo Pois, Veis. a disfrutares E bueno, eh, eh nada, hasta pois pues, nada, estou que nos veremos. Sí, eu xa saí de volta e eh repartiréi cousas que aquí vou collendo en mercado. Moi eh? de acordo, Xulio, pois pues, un aperta. Feliz programa, Bueno, pois pues, seguimos cun algo de música e e despois vamos a falar pois con alguén alá na mariña Luguesa con o seu amigo Paco Rivas ou noite do solsticio do solsticio de vera prenderemos as fogueras caleñadas leña das a mala que atingar o lume pra dar de portazo o sol a se ofrenda se consume Cornellá 104.6 FM